Entzaurrikoa eskini zuten atzo sustrai erakuntza fondazioak eta arostegia eta gero zer plataformak, eta eskatu zuten, Nafarroako gobernuari arostegiako udalez gaindiko proiektu sektoriala, edo PIS ezagunagoa da gian izen horrekin gelditzeko, eta horregatik e, deitu dugu Martin Zelaia sustrai erakuntzako kidea da bera, egunon? Kaixo Hatsortan e, izantzen uten e, prentza aurrekoa, e, ba plan hau e, gelditzeko eskatzeko, ezta? Hori da, hori da. Pentsatzen dugu Kiston Sagaskeria e, izango dela, ez, inguru horretan eta horretik pues dugu pues gelditu ber dela, ezta? Nafarro gobernuari hori eskatzen dugu. Eh, <hazitzen dugu> e, Aroztegiako proiektuari borozari gara, egitasmoa hau urbanistiko espekulatzailea dela esan duzue e, konta iguzu zer zertandatza zer proiektua. Zer egin nahi bai, bai, ango empresario batzuk erosi edo lortu egin dutela eremu, eremu polit batez lekaro zerrian, arroztegia eremua, eta bueno handago lehendik dikez haintxinetik kriston e, e, e, palazio batez ya ja, zaharra dela eta eta justu leku palazio horretan egin nahi dutela e, hotel bat, hotel bat, eta inguruan kanpo eh, de golf, edo, ez dena. Uh -huh. Eta, bueno, hori alde bat ez, eh, proietoaren alde bat da, baina besta letik ere gine dutela, kriston etxelizitxako bici gune berri bat, eh, ahondia, berregun, eta hogeita mar, mar inguru bizitza berria. Eta, karo, pues, guretzat, eta plataformaeko jendearen dako, hau, pues, kriston zagaskeria dela zen Eh, erritxikia bira baztan enez, eh, hori dago lekarotzen eta lekarot eh, irureun biztanle da, daude ez eh, orain Eta uh -huh. hau egiten maldin bada, pues, eh, lekarotzerria eh, irukuzto egin eh, dure da Esa espireun tapiko eh, biztanle gehiago eukide dezake ez eh, herria eta klar, hori pues, pues, haundia eh, da Jum, uh jum -huh. Ezatzen duzu ez baztango 16garren herrian eh bihurtuko litzatekeela eta horrek ondorioak izango lituzkela zein ondorio di buruz ari gara Bueno, hainbat eh, motatako ondorioak esan daitezke bai inguru biroaetik bai bueno, pues bizitza eta antolakuntzatik ere eh. eh, bueno, pues eh, hori pensatu berdela herri berri bat eh, izango dela, ez? Eh bailaran, eta horretarako pues pentsatu berdela nola antolatu hau baiaran eta eren ere muan ez han e, batxarrez egiten dira, pues, erabaki guztiak hartzen dira batxarrez uh -huh. eta karo pues, e, o, o, orain hainbeste be, o sea, jende berriekin pues, batxar horiek montatzeko pues, ezberdin izango dela eta horretarako uh -huh. bestatu pues, gar dela uh -huh. bestaldetik ere zean, ingurugiratik bueno, pues, eremu polita da eh, hainbat zoaitza daude, basoak ire landak ere eta karo, pues, kalteak egiko dutela eh zen bueno pues estuaetxe ta baso batzuk e, moztu garkolituzkela dituzkela ez, se egiteko eta bueno pues, dena hori ez da ongi ongi e, astetuz. Mhm. <hieres> eta baztango dalak eta lekarozeko e, bueno, jendeak zere esaten dugu plan honen inguruan, proiektu honen inguruan. Bai, bueno, Nikishna isonaldekoa, e, es, ez delakoa <hieres> bai. naik. Baina, bueno, pues, eh, atzo egon ginen eh, ango jendarekin, eta, bueno, pues, eh, eh, handik esaten digute, herriko eh, jendea, pues, eh, dago kontra, es, bat, bat ez eze lekarosko jendea, ze, no hain dela egin zuten ol olako hautezkunde bat edo, eh, ze, enkuesta bat, uh -huh. eta jendea, edabata eh, kontra, salduzen, potsu, bueno, pues, karkalo, pues, bera kriston eh, kaltea, tizango ditela, eta kontra, dago, no, eh? uh -huh. Eta aipatu behar dugu ere proiektu hau bera e, Tokiko administrazioek, e, plataformak egindako lanari esker Atzera bota zela ez? Eta paitegiak elegez kontrako da izendatu zuela 2008-200 garren urtean Hori da, hori da eh, Empresarioak tematiari dira eh, proiektu hau aurrera eraman nahi Eta bueno, pues, paitegitik eta administraziotik beti esan dutela pues, Tamitazioa ez dela onge egin eh? Eh, bueno, pues, eh, lehen izan zen, eh, eremu bat, zute eh, bat, eh, ondi bat hartu zuela Eta eh, basoko zutean dauden lekutan, ezin dela urbanizatu Eta horregaitik, eh, epaitegitik ditik, eh, atxera bota zuten lehenengo, lehenengo proiektua Baina, eh, proiektua bu, bu, bu, atxera bota ondoren, enpresarioa pues, berri izatera zuen Eta momentu horretan eh Nafarro nafar pasatu zuen. Ez eh, udaletxetik udaletzetik, ez battan udaletzetik oiseketa Nafarro gobernua jo zuen eh pesiz bat izendatzeko. Eta horrela uh -huh. ja eh, udalak, udalak eta herritarrak ezin dutela erabaki, hori buruz baita eta bueno, pues erabakitzen erabaki dute. Eta dago uh -huh. goko. Ez du aipatu baino enpresaren izena bada arostegia, jauregia SM enpresa eta esan bezala ba, formula hori erabili du ez,zueke dio zuen bezala proiektua inpostzeko eta herritarren e, bueno, bairitziaren gaineti jartzeko ez da? Ori bueno, or, da, izango da, zea izena ez dakite nik, eh, ezatzen duzon bezala, ez da isaonaldekoa, baina bueno, bai, hola empresa, empresa horreta duten bezala, eh, badaude jende batzuk eh batangoa, bazandarrak direnak, baina baita ere kampoko kampoko dirua ez ona, adibez, eh, Galiziako khaixa bat eh, gero porrot egin suena eta, baina bueno, pues eh, eh proiektu Lehenengo le el boom del ladrillo edo Andik, edator uh -huh. Andik, edator kit, ese proiektua Eta, o sea, proiektu Oie guztiak, pues Horain, eh, horaingo momentu tan Ezin de la, ezin de ditire la inez uh -huh. Aldatu, de la Economía eta Balea eta dena E, salatu duzu e, ere bai e, pisiz e, formula hori erabili izana ez, eta Nafarroako gober, aurreko Nafarroako gobernuak eupen eren gobernuak behin baino eta jagotan erabili izan du hau, e, bueno, ba, be proiektu zenbait bultzatzeko hortxe itugu adibide batzuk ez, etxabako iztona pea eta lakoak hori da, sustra irakuntzarko guetxak e, e, alde importantena ez, eren bueno bu bu Nafarro osoan lan egiten dugu E, inguru giroa zaintzen eta eta leku guzitan topatzen gara, gara e, gauza berdinakin. E, bueno, pues, e, norbaitek egin bat nahi baldin badu e, Kriton proiektu bat eta e, hango jendea ez et esaten bat den badio, e, napal gobernuariten zen lehen. E, UPNX e, e, gobernuaan zegoen momentutan ez eta horrela egiten ziren pesisak eta adidaspe baztango pesiza, Ez da de, de incidencia suprimunitipal Eta bat ere ez, ez da bateres, zen, Hau da, xa u, udal ba, Baten barruan dagoena. Mm -hmm. ez, ez, ez du hartzen beste Beste udalak, beste ondoko udalak Eta hori gertatzen da bai bastan Baina baita ere men e, Txakan aldean o, olazi Zementos enpresarekin Hori gertatzen da, da Iruñaldean e, Bueno, pues e, Opus e, Unibistatea egin nahi zuen kiston inmobiliario zeabat eta, bueno, puzo, pues, eskatzen da hainbalde gutan. Eta hori eskatzen gaitu ba asko eta horren kontra jungan nahi dugu, puzo, pues, orain, be, napa gobernu berriari. <hieres> eta kontu guzti hauek ekibir planteatzeko eskatu diozue e, baduzue esperantza gobernu berriarekin? Bai, bai, badugu esperantza. Ez dakite eh, darostegia e, edo sea, e, proyecto igual fiska e, tematia go gongoriela e, edo ez dakigu, baina adibidez, eh, hemen sakanaldean dagoen cementos porlanecopesis honetan ja uh -huh. seuster aldatu dute, es eh, gobernuti. Eh, orain dela hilabete batzuk eskatu denuen eh, hemen eh, cemento zen ba bazen ba, ba uten eh, autorizazio bat eh, Eza saborrak erretzeko, ez, uh -huh. eh, bere labetan eta guk eskatu enuen e, Nafar gobernuari, hori kadukatu eta zegoela pues, izendatu. Eta bai, nola pasatu dira bi urte ya lanak egingabe, obra que ingabe, horreingo pues, Nafar gobernua, na, gobernua de Navarra del Cambio, pues bai einduela gure alde eta bai arrasoia ya mandigu eta kadukatu duta bezala utxi du eza hango autoritazioa. Ordun, bueno, pues, pensatzen dugu beste proiektu batzuetan gauza bera egin eta bueno, pues arraso arraso jaeman, <gum> Eta egiten ez badu, esan duzuenez, e, epaitegira joko duzu. Eh? Bai, bai, hori or eskatu digutea bastandik eta bueno, pues guk horretarako gaude eta ja hasi gara ja, eh, e, batzuk ematen, epaitegira jukuteko, ¿es? Eh, egin berdugu emengo Nafarroko epa, epaitegietan sartuko dugu recurso kontenzioso administratibo ditzen dena, eta bueno horain pues, ari gara e, e, itxiten haber, nafar gobernutik ze esaten duela zen e, hango bi tokiko entitateak bai lekarozko batxarra bai e, baiarako batxarra ere la junta del bai edo sartu e, dute dokumentu bat gobernu, Nafarro gobernuan e, menbi administratiba Eta dokumentu horri eh, erantzun behar duela. Bost, eh, egun edo du eh, e, Nafar gobernuak erantzuteko, eta, bueno, pues, eh, zea, gelditzeko alde ez badu erantzuten gobernuak, bueno, pues, eh, guk sustraerakuntzatik, epaitegitara, eh, eh, epaitegitara, eh, joko eh, po dugula. Ba, dugu <hisa> ba etxeron beharko dugu orduan, eh, jakiteko zein den erantzun hori, eta zein zeintzuke diren ondorengo pausoak hori ja. ezagutzeko. Mila esker, Martin, guzti honen berri emateagatik? Zuei, berriz, e? Eh? <laughs> agur, mila esker. E, agur.